الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا الى الجنه احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله جل في علاه يقول الله تبارك وتعالى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 عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروه الوثقى واعلموا رحمكم الله ان اجسادكم على النار لا تقوى فخذوا حذركم ايها المؤمنون عباد الله إن الشهور والاعوام والايام مواقيت الاعمال وان هذه الايام والشهور مقادير الاجل ومخلوق من مخلوقات الله نغزانو كاتكا ايمان بعدكم حميد الله تبارك وتعالى na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Nina nami nikihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala Ndugu zangu katika iman hakika miezi miaka na masiku kupita kwake na kupita masiku yakamalizika ikapita yaka miezi hatimaye miaka Mawaqitu al ni nyakati ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ili tuzitumie kufanya a'mal, kufanya matendo ambazo ni ibada zinatukurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. zangu katika iman, hivyo kwa mnasaba wa masiku tuliyonayo na tarehe tulizonazo katika khutuba ya leo tutakumbushana nukta mbili muhimu. Nimeonelea tukumbushane ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kaifa nastakbilu Ramadhan lakini nukte ya pili alfarahu biqudumi Ramadhan walimaza alfarahu biqudumi Ramadhan tukumbushana ndugu zangu katika iman ni namna gani muislamu inatakikana kikana au mwezi mtukufu wa Ramadhan lakini itakapokuwa Muislamu anafurahi kwa ujio wa mwezi wa Ramadhan ni kwa nini Muislamu anatakiwa kufurahi kwa kufika mausim na mwezi mtukufu wa Ramadhan Dugu zangu katika iman An-nasu hiya awamirillah Wanadamu upande wa amri na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala asnafun shatta Tumegawanyika katika makundi mbalimbali. Mbali. Nipo Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema inna sa'a yakumlashatta. Hakika amali zenu na matendo yenu, hakika juhudi zenu za kujikurubisha kwa Allah kupitia matendo yenu lashatta. Ziko mbalimbali, mbali, ziko tofauti tofauti. Na sababu ya kuwa tofauti ni yale maneno aliyotaja al-Allama Tuseedi rahimahullahu ta'ala pale alipokuwa anaitafsiri hii kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala inna sa'yakum sa la akasema ay inna sa'yakum sa ayuha al mukallafun la mutafawitun tafawutan kathira kwamba hakika nyinyi ambao mnakalifishwa na sheria matendo yenu yako tofauti tofauti na utofauti unakuja kwa sababu ya makusudio. Kwa sababu nia zetu katika kuyaendea matendo na kuyaendea maamrisho ya Allah ziko tofauti tofauti, lakini vile vile na juhudi zetu katika kuyaendea maamrisho ya Allah ziko tofauti kwa sababu hiyo na malipo yako tofauti. Inna sa'ya yumlashata. Ndugu zangu katika iman, tukizitazama hali za watu katika kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan, ndipo hapo inapokubainikia fiilan inna sa ya kumlashatta hakika matendo yenu na amali na bidii ziko tofauti tofauti hivi sasa ndugu zangu katika iman watu wanajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. lakini katika kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, watu tumegawanyika katika aina tofauti tofauti ambazo nitazitaja aina ya kwanza qismun yafrahu biqudumi ramadhan kuna aina au kundi la watu ambao wanafurahi kwa ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan fayukbiluna alayhi iqbal aldhama'an ila alma'il barid. Shahauku alizonazo na hamu walizonazo katika kuiendea Ramadhan ni mithili ya mtu ambaye anakiu wakati anapoyaona maji yaliyokuwa ni ya baridi. Kuna kundi la namna hiyo. Fa'addu lahu udda. Wakawa wamefanya maandalizi ya kweli wa hayyi'u listiqbali liistiqbal hadha ash-shahri al-karim Na nafsi zao katika kuupokea mwezi huu mtukufu wa ramadhan. wanajiandaa upande wa ibada ya'lamuna annahu ayyamun ma'dudat kwa sababu hawa wanamna hii wanajua kwamba ramadhani ni masiku machache ya kuhesabika kwa hiyo wanafanya maandalizi ya kuitumia vizuri ramadhan. wanafanya maandalizi ya kuyatumia vizuri masiku haya machache yenye kuhesabika Dugu zangu katika iman, na kundi hili au aina hii watu humu alladhina yafurahuna bi kudumi ramadhan wale ambao wanafurahia ujio wa mwezi mtukufu wa ramadhan walimadha yafurahuna bi ramadhan kwa nini wanafurahi kwa ujio wa mwezi mtukufu wa ramadhan kwa sababu wanajua wa mwezi wa ramadhan shahru taqwa shahru aliman shahru almaghfira shahru alitq minan nar wanatambua mazuri na fadla na fursa zilizomo katika mwezi wa Ramadhani wakijua mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kupandisha iman, mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kujikurubisha kwa Allah mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala lakini mwezi wa Ramadhan shaharul ihsan ni mwezi wa kutenda mema ambayo yanamkurubisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala wanafurahia ujiwa wa Ramadhan لأنهم يعلمون أن رمضان شهر تغفر فيه الذنوب والسيئات Wanajua kwamba mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao ndani ya Ramadhani yanasamehewa madhambi na makosa kwa hiyo wanajiandaa wanashauku ya kuupokea mwezi ambao ni sababu ya kusamehewa makosa ni sababu ya kusamehewa madhambi wanastai kufurahi kwa sababu Allah tabaraka wa Taala anasema qul bi fadlillahi wa birahmatihi rahmatihi fa falyafrahu Furaha ya muumini ndugu zangu katika imani ni furaha katika yale yanomkurubisha na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Furaha ya Muislam inakuwa ni pale anapofanya mambo yakamweka karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakamweka mbali na ghadhabu za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ndiyo mambo ambayo Muislam anakuwa ni mwenye kufurahia. Qul bi sema kwa fadhila za Allah, wabirahmatihi rahmatihi na kwa rehma za Allah fa bidhalika Kwa hayo wawe ni wenye kufurahia ayyuha almuslimun wa hunaka qismun akhar na kuna kundi lingine katika waislam yaghtamu biqudumi ramadhan wanapata dhiki wanaona dhiki wanaona tabu kwa ujio wa mwezi wa ramadhan kwa sababu wanaona uzito wa kufunga kwa sababu wanaona watakuwa wamekuwa mbali na mambo waliyozoea katika munkarati na muharramati Waliyadu billah wanapata taabu kwa sababu wanayeona masiku ya ramadhani yakiingia watakuwa mbali na yale mambo ambayo wameyozoea ambayo ni mambo ya kumchukiza Allah subhanahu wa ta'ala hili nalo ni kundi lipo kwa hiyo wanaona unafika wakati ambao itakuwa ni dhiki katika maisha yao lakini kuna kundi lingine katika waislam yastakbiluhu bitoami taami wa sharab liko kundi katika waislam Wanaupokea mwezi wa Ramadhani kwa kufanya maandalizi ya vyakula wamejaliia mwezi wa Ramadhan kama ni mwezi wa kula na kundi hili ndio kundi ambalo inapelekea vyakula vinapanda na mahitaji ya watu yanapanda katika mwezi wa ramadhani. kana kwamba imekuwa Ramadhani ni mwezi wa kuongeza kula fala yaarifuna min ramadhan ila alwajabati ramadhania kundi la watu ambao hawajui katika ramadhan isipokuwa vyakula vya ramadhani watu wataandaa tambi watu wataandaa hivi na vile na watu wengine utaona wakipita kwenye milango ya watu kwenye maofisi ya watu sina iftari sina daku kana kwamba miezi moja iliyopita ilikuwa mtu hali wamejali ramadhan ni mwezi ambao una vyakula maalumu kwa hiyo leo hii wao katika kujiandaa na ramadhani wanaandaa vya Hili nalo ni kundi katika watu ambao hawakufaham nini Ramadhan, hawakufahamu nini makusudio ya Ramadhan, wamejaliia mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa kula. Ayuhal Allah, walewa Wale wanaofurahi kwa ujio wa Ramadhan, limadha al farah bi shahrun tughfaru fihi dhunub Yempasa muumini ya furahi kwa sababu unakuja msimu wa kusamehewa madhambi katika hadithi ya Jabir bin Samura radhiyallahu anhu wa ardhah anna nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal atani jibril faqala ya muhammad mtume alayhi salatu wassalam anasema alinijia jibril akanambia ewe muhammad man adraka shahra ramadhan famata mata wa lam yughfar lahu yote katika umma wako udiriki mwezi wa ramadhan mpaka ukaondoka na mauti ya kamdiriki ikawa kuupata msamaha fa adkhalahun allah jalla wa ala kamwngiza motoni fa abadahu allah akamweka mbali na rehma zake kul amin fa amin ameen mtume sallallahu alaihi anaambiwa na jibril kwa maneno haya sema ameen kwamba yoyote katika umma wako atakayebilikiwa na Ramadhan ikamalizika hakupata msamaha Ika wa Allah ikawa amekufa bila kupata msamaha wa Allah kaingia motoni na Allah kamweka mbali na rehma za Allah fadhalik al mahroom huyu ndio amepata hasara sema amin Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amen Wa anabi Hurairah Allahu anhu na katika hadithi vile vile aliyopokea Abu Huraira Radhi za Allah ziwe juu yake anasema anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam الصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا تنبت الكبائر. الله عليه وسلم انا اونسها سباب الله الله يقي وهو ميز الصلوات الخمس salah so, tano akidum nazo mtu sala mpaka sala, swala nyingine mpaka sala nyingine wal jumaatu ila na kutoka ijumaa moja mpaka ijumaa nyingine yale matendo anayoyafanya mtu hapa katikati wa ramadhanu ila ramadhan na kutoka ramadhani moja kwenda ramadhani nyingine tuma anasema mukafiratu lima bainahunna hizi ibada hizi misimu hizi fursa anazozitoa allah mukaffiratu ni kafara ni sababu ni vifutio vya kufuta madhambi yale yanayopatikana baina ya, ya nyakati hizi kutoka swala mpaka swala nyingine hawezi kuwa mwanadamu hajamuasi Allah subhanahu wa ta'ala lakini akidiri ki swala mpaka akaidiriki swala nyingine anapoiswali swala ya pili baada ya swala ya kwanza inakuwa ni sababu ya kusamehewa madhambi madogo madogo yaliyopatikana hapa hapa ndipo utakapoona moja katika faida za mtu kudumna sala tano waljum'atu ila aljum'a na kutoka ijumaa moja mpaka ijumaa nyingine kadhalika ni sababu ya kufutiwa madhambi mtu aliyehudhuria ijumaa iliyopita mpaka ijumaa ya leo hapa katikati ya ko mambo ameyafanya lakini kwa kuidiriki Ijumaa kama anatambua nini maana ya al na thamani ya al na ibada anazotakiwa kushikamana nazo inakuwa ni sababu ya mtu kusamehewa madhambi yaliyopatikana hapa katikati madhambi madogo madogo. Wa Ramadhan ila Ramadhan na kutoka Ramadhani moja mpaka Ramadhani nyingine ni sababu ya kusamehewa madhambi lakini kwa Shart idza jituni batilil itakapokuwa mtu ameyaepuka madhambi makubwa Asema Allah subhanahu wa ta'ala in kabaira kaba'ir matun hauna an nukaffiru ankum sayyi'atikum mtakapojiepusha na kaba'ir yale madhambi makubwa yenye kuangamiza mliokatazwa na Allah Allah subhanahu wa ta'ala amechukua ahadi ya kukusameheni madhambi madogo madogo Ndiyo maana ameziweka ibada hizi swala tano ijumaa mpaka ijumaa ramadhani mpaka ramadhani nyingine hivyo ndugu zangu katika iman ewe ambaye inekuwa uko katika mwaka mzima kipindi cha mwaka mzima tataqalabu fil maasi wadhunub upo katika maasi mbalimbali mbali na madhambi mbele yako unakuja msimu ambao ni msimu wa kufutiwa madhambi lakini kwa mwenye kutambua ikhwatul iman kila ambaye ameghafilika na nafsi yake ana utaratibu wa kuipokea ramadhani kawaida unayasubiri masiku yanakuja hatimaye unaingia katika ramadhani unashinda mchana bila kula alafu unakula usiku yanabadilika tu masaa au muda wa chakula Hakikisha Ramadhani hii kama Allah Subhanahu wa Ta'ala anakufikisha iwe ni Ramadhani ya pekee. Maandalizi yako ya Ramadhani yawe tofauti na maandalizi ya Ramadhani nyingine ambazo mwai kuzifunga Huwezi kujua asa an yakuna hadha Ramadhan huwa ramadhanu akhir. Inawezekana kabisa kama Allah atakujalia ukadiriki Ramadhan ikawa ndio Ramadhani yako ya mwisho. Asalullahu al-'adhima bimanihi wa karamih an yaj'alana minal yastaqbiluna Ramadhana istiqbalan munasiban. استغفروا ربكم انه كان غفارا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه ايها المؤمنون عباد الله نغزangu katika iman المؤمن يفرح بقدوم رمضان مؤمن وكويلي انافرحياء اجيو رمضان نكويديري رمضان liantoh mwezi unafungua فيها abwabul Kwa sababu mwezi wa ramadhani ni mwezi ambao milango ya pepo inafunguliwa fa abi hurairah radhiyallahu anhu warḍah anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala anapokea abu huraira anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema idha jaa ramadhan Pindi unapoingia mwezi mtukufu wa ramadhan Futihati abwabul janna inafunguliwa milango yote ya pepo na Allah subhanahu wa ta'ala wa ghulqat abwabun nar na inafungwa milango yote ya moto wasufidat shayatin na wanawe wanawekwa kifungoni kwa nini kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anayaandaa mazingira kwa ajili ya waja wake, anayaandaa mazingira kwa ajili ya waja wake wenye kutambua ili wapate fursa ya kurejea na kuzitumia fursa vizuri kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inaha la ni'matun adhima. Dugu zangu katika imani, kudiriki mwezi wa Ramadhani ni nema iliyokuwa kubwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yatafadhali biha ala ibadihi. Allah tabaraka wa ta'ala anatoi neema hii kwa wale aliyowachagua katika waja wake. Ndugu zangu katika imani, lakini ajabu kisha ajabu. Kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia mazingira kama haya. Amewaondolea sababu za tashwish. Ameifunga milango ya moto mashayatin wamewekwa vifungoni kwa maana Allah tabaraka wa taala ametutengenezea mazingira kujikurubisha kwake katika hali ambayo hatuna vitu vya kuweza kutushawishi lakini ajabu kaifa yanamu talibul janna inasikitisha na inastaajabisha asbabu za kuingia katika radhi za Allah ambayo ni sababu ya kuipata pepo ya Allah wale ambao wameandaliwa mazingira haya wengi miongoni mwetu tumelala lakini vile vile hii janna kama wanavyosema ulama rahimahumullah ina mahari yake janna ina thamani yake silatu allah alghalia ndiyo bidhaa ya allah tabaraka wa taala iliyokuwa ghali wa inna silatu allah na ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa ghali ni pepo haipatikani kwa wepesi lakini Allah Tabarak wa Ta'ala kwa huruma yake na rehema zake anawaandalia waja wake mazingira kuipata hii bidhaa iliyokuwa ghali lakini innahum ghafilun wengi miongoni mwetu tumeghafilika na hii fursa ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaiandaa kwa mazingira kama haya ikhwatul iman mu'min Anafurahi kwa ujio wa mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa sababu anafahamu kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhan ni mwezi wa kutengeneza sababu za kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. zangu katika iman, katika hadithi ya Abi Malik al-Ash'ari, radiza Allah ziwe juu yake anasema amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallama fi dhikri shay'in min na'imil janna la'allana nashtaq ilaaha Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kutaja kidogo katika neema za pepo pengine inawezekana nafsi zikawa na shauku nafsi zikawa na hamu katika hii pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam inna fil ghurfa. Inna fil ghurfatan yura zahiruha min batiniha wa min batiniha ila zahiriha. Asema katika pepo kuna chumba maalum Inna fil jannati ghurfa hakika katika pepo kuna chumba yura batinuha min dhahiriha ndani yake kunaonekana kwa mtu aliyoko nje na aliyoko ndani vile vile anaona nje Asema mtume sawsalama aadda Allah mahala hapa nafasi hii chumba hiki amekiandaa Allah tabarak wa taala liman ni kwa nani wameandaliwa sikiliza asema mtume salama liman at'ama at'am wa lana al-kalam wataaba as al wa, wa niyam nafasi hii ya thamani ya pekee yenye uzuri wa pekee anasema mtume sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala a'addaha liman at'ama at-ta'am am, ato am. ma'lum kama nitun wa ni zawadi kwa wale wenye tabia ya kualisha Vyakula waja wa Allah subhana wale wenye njaa ndani ya Ramadhani na nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhani liman at'ama am. wa alana al-kalam na wale wenye kuchunga ndimi zao maneno yao yakawa ni laini wanapozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala wanazungumza kwa ulaini wanazungumza maneno mazuri hawana maneno yaliyokuwa machafu ndimi zao wamezichunga na kuzihifadhi lakini kama haitoshi wataba asiyam eneo hili ameliandaa Allah subhanahu wa ta'ala li ahli siyam. kwa watu wenye kufunga wenye kufuatisha saumu wanafunga Ramadhani na masiku mengine ya sunna لكن bile vile akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa sallallan nas niyam na wale ambao wana utaratibu wa kunyanyuka usiku wakasali hali ya kuwa milala tatajafa junubuhum anil madajid yad'una rabbahum khawfan wa tamaa wamimma razaqnahum yunfiqun tunamuomba allah subhanahu wa ta'ala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 وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفصوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله